Aquest imatge l'Ajuntament de Tiana celebrarà la sessió ordinària del ple municipal del mes d'octubre. Un dels punts més destacats que presenta l'equip de govern a votació és l'acceptació de la subvenció del Departament d'Educació a l'Escola Bressol Municipal, el més petit de tots. La Generalitat ha anunciat que aportarà 1.600 euros, una xifra per sota del que estava prevista. El regidor d'Educació, Jordi Gós, ha lamentat que el govern català hagi decidit aplicar la retallada amb caràcter retroactiu hem trobat amb la sorpresa de que la rebaixa o la retallada en aquest sentit té caràcter retroactiu, és a dir, una subvenció que es comptava de cara l'any passat doncs, de 1.800 euros doncs, serà de més gens, tal com ja han dit que seria la subvenció d'enguany, amb el qual tenim una important quantitat de diners que no sabem d'on traurem perquè ja estaven pressupostats amb els pressupostos elaborats que l'han traigat el govern. En total, l'equip de govern presenta 5 punts a l'ordre del dia d'aquesta sessió plenària comptant els assumptes de tràmit. En canvi, els grups majoritaris de l'oposició presenten fins a 9 mocions i preguntes. És per això que el portaveu de gent pel poble de Tiana, Joan Pau Hernández, ha acusat el nou govern de Tiana d'inactivitat. El que primer constatem és que és un ple que sembla buit de contingut de propostes del govern, com si hi hagués inactivitat del govern, i això, això ens sorprèn. De fet, pot ser més interessant el ple per les preguntes que es formulen des de l'oposició que no per la manca de propostes del govern. No? Parlar-se davant de l'alcaldessa Tiana, la socialista Terpujol ha demanat a l'oposició que deixin treballar l'equip de govern tenint en consideració la situació especialment difícil a la qual es troba l'Ajuntament econòmicament parlant. A més, ha volgut recordar a Gent i a Convergència i Unió que el ple d'octubre del 2007, quan ells van començar a manar, van presentar el mateix número de punts a l'ordre del dia de la sessió plenària. La nostra activitat és una activitat totalment normalitzada, totalment rutinària i, a més, amb unes condicions econòmiques totalment adverses que no són les que vostès van trobar. En aquest sentit, nosaltres estem tirant molt de recursos interns, és a dir, del que tenim en aquest moment a nivell pressupostari quasi tot exhaurit. estem tirant molt del capital humà que tenim dintre de casa i, per tant, deixi treballar i no generim problemes on no n'hi ha. El portador de Convergència i Unió, Enric Nolis, també ha lamentat la manca de contingut del ple municipal. D'altra banda, dins de l'activitat de control de govern, Nolis ha destacat la necessitat d'explicacions respecte a uns incidents que van tenir lloc durant la passada festa major de Tiana. Lo que val la pena comentar és una pregunta que es fa respecte als incidents que van haver-hi per la festa major, que va haver-hi una nit en què van haver-hi incidents que van tindre una certa importància, i que com que en el ple anterior per part del grup de Convergència s'havia comentat quines són les mesures de precaució i per evitar qualsevol tipus d'incidents, doncs demanem un aclariment en el que en el que ha passat. El ple municipal d'aquest mes d'octubre es celebrarà a partir de les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a través de Ràdio Tiana al 107.2 de la Tiana, serveis informatius